Дякуємо вам, промовила Амалія. Мамі вітання переказуйте. Галина Павлівна пішла до роботи, а Аня нагадала, що вони звірують від завтра вихідні, і на їхній пост заступають на тиждень Оксана з Катею. Команда читачів побажала дівчатам гарденько відпочити і залишила заклад. Розділ 22. Виявилося, усім їм було додому по дорозі, і за масштабами Києва не дуже далеко. Піймали таксі. Невдовзі Женька душевно розпрощалася з попутниками і вийшла першою біля стадіону. Біля неї в машині запанувала тиша. Відчувався якийсь підвішений стан обох пасажирів, які, власне, одне одному ніхто. Але доля вкотре сплітала їхні траєкторії. Уже вдруге їх єднала дорога спільному напрямку, але з різними кінцевими пунктами. Це спонукало до роздумів. Та чи варто було Амалії навіть замислюватись над цим, знову перетинаючи буферну зону між затишною кав'ярнею та необжитим помешканням, де так по-різному вона почувається, усвідомлює себе. Машина була невелика, і Віктор відчував зовсім поруч дихання амалії та запах парфумів. На прощання вона торкнулася рукою його руки, і він потиснув її трохи розчарований контактом із мереженою рукавичкою, а не живим тілом. Вона попрощалась, подякувала за приємну компанію і вийшла. Голос її звучав зовсім інакше, не так, як у кав'ярні за столом, ніби сили раптом покинули її. Віктор не наважився вийти з нею, сердився на тебе, на себе, на то грув читачів і книги, і відчував, що наразі просто хоче її, як жінку, і не мог на те ради, але за таких обставин він не знав, як себе повести. Уся ця історія здавалася маячною, і чи варто було спокушати долю? Амалія змусила себе пройти ще метрів п'ятдесят. Подолати залишок цієї нейтральної прикордонної зони, щоб увійти до під'їзду, піднятися ліфтом на п'ятий поверх, закритися в квартирі, яка ніяк не ставала для неї своєю, та знову усвідомити безмежну самотність і порожнечу навколо себе. Можливо, виходив місто один не світ кав'ярні з новими знайомими, з чужими долями історіями стали для неї подібними до пошції повітря, кисневих подушок, без яких існування на цьому підводному човні. Виснажило б її зовсім. Але перспектив Амалія все одно не бачила. Хіба що найближчу? Отримати в банку готівку, купити потівку, вип'ярнути звідси і дихати десь там, біля моря, на повні груди, до запаморочення. Аж доки вона роздягнулася і подалася в душ. Амалія не защаджувала воду, лила її довго, не зважала на лічильники, їй було байдуже. Нещодавно вона сплатила всі квитанції за три місяці, нарешті спромоглася – Адже раніше її було зовсім не до того. Сплатилась за парковку, де стояла її скалічена машина, з якою не знала, що робити. Також треба було щось їсти. До того ж, минулої ночі вона овіччя, після дзвінка Артура жахнула мобільний із балкона, і тепер, мабуть, треба купити інший. Гроші танули. Про все задумала Амалія, стоячи під струменями гарячої води, яка обпікала тіло, але реакція свідчила, що вона живе. Красива, віднедавна самотня жінка стояла у сірі, подряпаній колишніми мешканцями ванні, тримаючи над головою розсіювач води і ніби намагалась змити від себе докучливі думки, але тільки пошилися в її голові, не підвалені ні жінці, ні тугим струменям. Загорнута в довгий калат, жінка витягла із сумочки пачку сигарет і запальничку і рушила на балкон. Та щойно вона підняла ногу над поріжком, як здригнулася і заклякла – у темряві з крісла, мов два жовті ліхтарики, на неї дивилися два ока. «Господи, а ти ж тут звідки?» – вхопилась за серце Амалія, упізнавши ту саму кішку, якій сьогодні виносила ковбаси. «Ти ще тоді проскочила і відтоді тут сидиш? Нічого собі історія!» Вона присіла на почепки біля кріста і роздивлялася тварину, яка не виявляла жодного занепокоєння і, здавалося, дуже органічно почувалася в старому кріслі. «Може погодувати тебе?» «Ну, ходімо, ходімо на кухню». Жінка кішка зістрибнула на підлогу і побігла попереду, ніби не мала сумніву, де саме в цій квартирі водиться їжа. «Ось тобі кобаска», – подрагнила жінка кицю кілечком і рушила до вхідних дверей. «Але їстимеш її на сходах. Так і домовимось. Я тобі щось виноситиму. А от брати тебе до себе я не збиралась, уже пробач. Ну, чого ти стоїш? Іди, іди до мене, уперта ти, тварина. Я ж тобі їсти дам. Покладу твою коробку від піци. Іди». Кішка стояла у дверях кухні і уважно слідкувала за рухами жінки, але йти за нею очевидь не збиралася. Дурненька, іди, нам. давай не будемо тиснути на жалощі, іди. Не можу я тебе забрати, я сама скоро звідси поїду, розумієш? Я тут ненадовго і взагалі, взагалі це не моя квартира, як тобі пояснити? За кілька хвилин Амалія таки повернулась на кухню, зітхнула і поклала перед кішкою їжу. – Усе одно, доведеться тобі звідси ушиватись, дорогенька. Вмур відповіла кішка, жуючи ковбасу. Буде тобі мур. Амалія махнула рукою і рушила на балкон. Таки викурити сигарету і подумати про дивний сьогоднішній день. Місто засинало, а десь унизу у траві співав самотній цвіркун.